פרק כ"ב: ויישבו שלוש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו: הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך ארם? ויאמר אל יהושפט, התלך איתי למלחמה למ רמות גלעד? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש חיום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כארבע מאות איש, ויאמר עליהם, האלך על רמות גלעד למלחמה אם אחדל, ויאמרו, עלה, וייתן אדוני ביד המלך, ויאמר יהושפט, האין פה נביא לאדוני עוד, ונדרשה מאותו, ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו, ואני סנתיו, כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע, מי חי הוא בן ימלא. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר, מה רע מחי הוא ונמלא, ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשים בגדים בגורן, פתח שער שומרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיה ון כנענה קרני ורזל, ויאמר כה <קו> אמר אדוני באלה תנגח את ארם עד כללותם. וכל הנביאים ניבאים כן לאמור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך אשר הלך לקרוא מחייהו דיבר אליו לאמור, הננה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, יהי דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. ויאמר מחייהו חי אדוני כי את אשר יאמר אדוני אליי אותו אדבר. ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו מחייהו הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל ויאמר אליו עלי והצלח ונתן אדוני ביד המלך. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם אדוני. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים, כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה. ישובו איש לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. ויאמר, לכן שמע דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו, מימינו ומסמלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה בכה וזה אומר בכה. וייצא הרוח ויעמוד לפני אדוני ויאמר אני אפתנו ויאמר אדוני אליו במה ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר, תפתה וגם תאכל, צא ועשה חן. ועתה, הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. ויגש צדקיהו בן כנענה, ויכה את מחייהו על הלחי, ויאמר, איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך? ויאמר מיכהו, הנך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. ויאמר מלך ישראל, קח את מיכהו, והשיבהו אל עמון צר העיר, ואל יואש בן המלך. ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, והאכילוהו לחם לחץ ומים לחץ, עד בואי ושלום. ויאמר מי חייהו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי, ויאמר שמעו עמים כולם. ויה על מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט: יתחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל, ויבוא במלחמה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו שלושים ושניים למור לא תילחמו את קטון ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והמה אמרו, אך מלך ישראל הוא, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה, כי אה ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד, במרכבה נוכח ארם וימות בערב. וייצק דם המכה אל חיק הרחב. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש למור איש אל עירו ואיש אל ארצו. וימות המלך ויבוא שומרון ויקברו את המלך בשומרון. וישטוף את הרכב על ברכת שומרון, וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו, כדבר אדוני אשר דיבר. ויתר דברי אחאב, וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. למלכי ישראל. וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. ויהושפט בן אסא, מלך על יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן שלושים וחמש שנה במלכו, ועשרים וחמש שנה מלך בירושלים. ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך עשה אביו, לא סר ממנו לעשות הישר בעיני אדוני. אך הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. וישלם יהושפט עם מלך ישראל, ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה אביו, ביער מן הארץ. ומלך אין באדום, ניצב מלך. יהושפט עשה, אוניות תרשיש, ללכת אופירה לזהב, ולא הלך. כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדי עם עבדיך בו אוניות, ולא אבה יהושפט. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהורם בנו תחתיו. אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת שבע עשרה לי הושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל. ויעבוד את הבעל, וישתחווה לו. ויכעס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו.